الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الرسول وخاتم النبي وعلى اله وصحبه اجمعين اما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نبی له الصلاه والسلام سیرت مدني دور کې د غزوات او د سریو یعنی د جهاد سلسله شروع شوو جهاد ولی زمون دین شریعت کې مشروع شوی او را بشوي جهاد سمقصد د بارا ده پای باندې مخه خبر شوی او د قتال اجازت چې مسلمانانو ته د جهاد کولو اجازه ملوشي ده نبی علیہ صرا تو السلام پا حیات کې ژوند کې تماام سمرا جهادو نه جشي وی دي تقریبا 83 لس کالا مدني دور کې پدې تمامو جهادو نو کې دوه یوتا سریه دویم تا غزو وی سریعا اغا جنگ دے چی نبی علی صلات و سلام خپلہ ندیتے لے صحابه کرامی لیگلی او غزو اغیتو وی چې نبی علی صلات و سلام پا خپلو ورکی هم شرکت کردے دے دے جیہاد کمانڈ و امارت د نبی علی صلات و سلام پلاس کے او سو کوئی سریعا اغا جنگ او جہاد دوائی چه چاپا مار جنگ سا مستقل بازابتہ جنگ سب بندی بگینوی خود چاپا جنگ نبی علیہ السلام دستی لی گلی دی مختلف و مقاصد دو دا پار. او غزواغ دا چه بازابتہ ورکی سب بندیوشی او جنگو نوشی دا غزو ده سریو تعداد کې مختلف اقوال د علماء دي خو طبقات د ابن سعد دایو مورخ ده دا غدا غد بیان مطابق تمامه سری چې کمی شوي د نبی عليه الصلاه والسلام په حيات کې اغه 56 او غزوات چکم شیوی شوي ٹوٹل ستائیس دی ده دیت آداد مطابق چکم ستاون سریع او ستائیس او چپن سریع او ستائیس غزوی دی ده دینا تقریباً تریسی جهادونا جوڑی ده تریسی جهادونا ده نبی علیه صلاط و پده لسکالا مدنی دور کی شوید دا دیه سریو غزو ایبتی دا څنګه شوي وان اول جیہادونا جنگونا او جنگی کا روی دا دا سریو نا شوروش اول شورو دا سریو نا شوید بیا غزوات شوید نا بیا بس شریکو قال غزوه قال سريا هو ابتداء د جنگ د کفر خلاب چی اجازه ملو اول مسلسل سو سري شي نبي عليه السلام په خپل تشریف نه دی وړي صحابه کرام لي غلي دسته او غلي چاپمار جنگونو نه ابتداء شورا پري سریو غزو کې بداشه و یو یو سریه غزو باندې څه مختصر مختصر خبره کو د دې مجلس د ټولو نه اوله سریه چې کما د کافرو خلاب نبی علی السلام ده نو دا په اول کال د هجرت کې ده دا رمضان میاشوا اول کال د حجرتو او دا عیسوی سن مطابق مارچ چه سو تیس عیسوی نبی علیہ السلام و سلام که ما سرید ام بی لیگینو اغا سرییتا سیف البحر وید سیف البحر دا یہ علاقہ دا ساحل سمندر دغل تیسو حابلی گلی دی او ٹوٹل تیس کسانو تمام مہاجرو امیر پہ مقرر کرے ہو حمزر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پلتر حمزر رضی اللہ تعالیٰ دوی امیر و مشرکم دیر شکشان مجا محاجرین مجاہدین دستور سروا او دراصل لگلی و دا مشرکین مکا د یو تجارتی قافلی دا حال احوال معلومولو داوی دا یرولو دا دبو غرزولو دپار پار دکتا دا مخ که منگویلیو چه اصل که مکه والا دم کی ورکړیو نو نبی اله سلام دا دم کې روک تام یو سو کارونه کړو نو یو پکې دا یو کار پکې دمو چې دغه د دې کومه تجارتي قافلې ناغه تجارتي قافلې پلارمان دي تیری پدیوانه د باور غرزولې شي او ورسره د دې د تانګړې او پدی باندې ماشي سختی راوستې شي نو دې بده خپل حرکت نه شي نو نبیه له سلام ته اطلاع اعلی چې د ابو جهل په مشارې کې قیادت کې تجارتی قافله ده 300 کسان بگی نو نبی علیہ السلام دیرش کسان د همزر زیلانو په مشارع که ولیگا دویلے جنڈا ورکڑا جنڈا والا جوڑکڑا او اغا جنڈا یو صحابی ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنو دا غلاص که ورکڑا سپین جنڈا وان دوی تاوی ورش دا تجارتی قافلے تفشیشو که ندوی روانشو صحابه کرام یو علاقه دا چاگیتا عیس سیف البحر علاقه تربت عیس عربو کې مدینه سر قوشا یمبو یو علاقه دا شمالی علاقه دا اغا یمبو یو وادی دا او علتا عیس دا دریاب و سمندرنا تقریباً د دری ورزو فاسیلہ کی علاقه ده دا غزیتا دا صحابه کرام اورا سیدل سی دا غزیتا علاقه کې چې کوم سی هغه جو حین قبیلہ دا نو دا کسانل تلالد دی دا سی اکڑل چی دا یعیس علاقه تا نو دی سب بندی اکڑا قرائشو تا فریق یو بلتا مخامخ شو وچونګه دا اوله سړیوه نو جنگ او نشو وجداوه د دغه جوهین نه قبيله او سردارو اغا مجدي ابن عمر الجوهني وي اغا ترمنزش زکه دا غرد مکیوالا سره مواهده وا او د مسلمانانو سره مواهده وا نو ترمنز جنگ شو جنگبندیو شو دواळा فريقانه واپس کړل جنخو نشو ختم رضا شي مکی والا وتا دا یو پیغام ورکړش چې تاسو तमाम تجارتی لارې زمونږ په گرفت کې او زمونږ په رسایي کې کوم مطلب تاسو سره کاوه نو تاسو तमाम تجارتی قاتلې زمونږ په ټارګټ دی مرحال باې باندې اوروب پرېवत دارنګ يهودو مناطقان چې کم مدینه کېونو باغې باندې مې اوروب بارحال د غسريہ او شوا او دا پر رمضان کېوا نو ګور دلتا علماء وای چې ذو جہاد او شود سوا یو جہاد دا رمزان جہاد او مجاهده روجنی وړیدا روجې په خولې دی نو بدنی سختی دا او دوی مدا دا چه کفار و سرم جیحاد لجویوتی دی لوی سفر کڑے نو دا اوله سریع و دا اسلام چې دیتا غزوہ دا سریع دا حمزر رضی الله تعالیٰ انہم وی زکر دی امیر دی او سریع دا سیف البحر مرتوی دی کی ساحل سمندر تربتا دا قافلہ او دستا تیس کسانو بانے مشتملہ دا قریشو دا قافلے پلٹون کې او آوی تنگولو یرولو دا پاراو پاغیوارکولو دا پارچی ابو جہل پا قیادت کے وا دا اوله سریع شو دو اما سریع بیا نبی علیہ السلام لے گلے دا اغی سریع تا سریع دا عبیدہ بن حارس وی عبیدہ بن حارس دا, دا نبی علیہ السلام د ترزوی اوله سریه د ترپا یادت دومه سریه د ابن حارث د تر دزوی دا, دا نبی علیہ السلام د ترزوی عبیده ابن حارث رضی الله تعالی او ته غزوی تا بدن رابع هم ویلیکی چون کی بدن یو ویلاقا اغت ربتے نبی علیہ الصلات والسلام دیلی رمضان میا شتهرا شو رمضان کې هو سیف البهارو ااو د حمزه رزیلان هو سریوا نو شوال چراغه نو نبی علیہ السلام دا د مسریه لې ګلرا ااو د سریه در اصل د سریه ته درابغ رابغ, رابغ د زینوم له نو سریه درابغ ااو سریدا او عبید بن حارث چونکه مشریداره تقریبا شپیت مهاجرین دې کې ټول مهاجرین نبی علیہ السلام په دغه خپل د طرز وه عبید رضی الله انه امیر کړې دې دیلم یو سپین جھنڈا ور کړې وا او دا جھنڈا د مشکبنه او ساسره رضی الله تعالی او تالان هو پلاس کې وا دا غا سوالي دې چې با واقعي د عشق هم د تذکرہ راځي صورتی نور کې جند د سره لاس کې وا دا جند با نبي عليه السلام یو د دې د پاره ور کول چې د دوی جهادي فوجی نشانی نشاني وا دوی باندې جندا وبراوا با نو مارګر او تا په توا چې د غزې زمونږ دی مرګري دکه جند چې نشته یا جند غور ور زده بیا افرا تفری رازی او پتن لګي چې عمرګری کم خواري نو دا جند بدله د علاما نه جهادونو کې جندې دا بار به یو صحابي مقرر نبی عليه السلام به اول ورک امیر بوجوده و اکثر نبی عليه السلام دیولېل دم قافلې پسیلې غلي شوی د شوال په میاش کې رمضان نواد تجارتی قافله دا خود ده قافله مشر چه ده اغا ابو صوفیان نما سردارانو که ده او ده ابو جهل زوه اکرمہ ابن ابو جهل اکرمہ بن ابی جهل ده دوارا پکه سرکرده کسان خو مشری ده قافله ابو صوفیان سروا ده ابو صوفیان سروا دو سوا کسانو تقریبا پده اغا قافلہ کی او دوی نبی علیہ الصلات والسلام صحابه اولی گل شپیتک آسان رابغ ته چ اور اسیدل ندغه رابغ تر اسیدو سلام د ابو سفیان مقابله دا بارا دې سب بندیو هغه طرف نه او سب بندیو کړه امنه سامنے سغش موشو گزارونه و شو, سغشو شو گزارو خو جنگ دل تم اونش او دا جنگ نکی دو یا وجب کدام وا چا غطر اپنا کل دوی مکینا راوطل نو حجرت حالات داسیو چی مسلمانان حجرت تا نپرے خول نبی علیہ السلام صحابہ خراغلی سوسم لا گیر دیل نو صحابہ کرام پس چل وال براوطل نو یو دو صحابہ اغوی دے تجارتی قافلہ کے زان شامل کردے قنم دا تجارتی قافلے او مقصد به گداوی کلم مون مقامون دل نو دین به وضو و مدینه تبزن رسو اج کلا د سبندیو سب شو زغشی مخیو وشتای شو نو دغه وخت کې اغه دوه صحابه کرام چې کم دوی سره د مکه نه راغلیو یو مقداد بن اسود ده رضی الله عنه او بل عتب بنی غزاوان ده رضی الله تعالی دا دوه صحابه کرام په دغه حنګامي حالاتو کې دای دا قافلین راو تخته له صاحب کرام سره مرګريش بس دی بیا واپس شو سخاص جنگ و نشو او دوم راوی په دې سره کافر وباندي اوروب او غور زد درابغ علاقہ دام جحفه و دوی مدینې نا داسې لسمیله مصافحت باندي او تقریبا جدي نه 155 کیلومتر دا دقه زید تدوی تری د بت نه رابه دیو جن دا غزوې غز دا سریه تا سریه دا رابه غم ويو سریه دا او به د لابنه حارث رضی الله تعالی عنهم ویل کی درم سریه بیا اغا سریه خرار دا سریه خرار دا دام ده دا یوزه نوم ده ده علاقی نوم ده سریا هم په اوله حجره که شویده خدا زلقیده میاش زلقیده میاش یعنی رمضان کی واشو شوال کی ورپسه نو شوال بیا زلقیده درمه میاش رمضان کی اوله شوال کی دویمه نو زلقیده کې درمه نبی الرسالت والسلام دا دریمه سریا خرار इलाके ته لګلې او د دې مشر صاد بن ابي وقاص رضی الله عنه مقرر کړو دا یو گشتي دستاویزان شلکسان شلکسان او باندې ثواب باندې مشتمله او د قریش او قافله په سیلګلشې زیدی هميشه د دې شام او مدینه او په دیلارومان دتلې راتلې او د نبی علیہ السلام مقصد د دې تنګولو ماشی وار په دی باندې کوی چې بده تیوار صدې کمزوري شي زو قریشو قافلې په صدې وستلی شي نبی علیہ الصلاتو و سلام دتا ویلو چې خرار الاقینا با اخوانا زه بس دقه زای په دغه دورسه معلومات چرته معلوماته دوی دیشرامنا سامنا شو او شوکني واپس کې غو تدینو مخ کې نظر نو دوی پیاده او بدل تقریبا درې ورځې دا دیبا سفر دا سکو چون کې هغه قافله والا دا پتهون لګي نو دوی دروازه پټو او د شپې به مزل ځان هغه ټارګټ ترسو پینځم ورځ په صباح باندې پیادل سفر د مدینه نه خرار تاورا سیدل خوال تا چورا سیدل نو دا قرآس و کافلہ دا غزین تیرہ شویوا او تیو کافلہ تپوسیو کو یردل تا سی کافلہ دا غی علاقی خلکو ارتوی اخو پدی علاقہ با اندی پرون تیرہ شوید صاحب کرامو اندازاولا گولا یرد یو شپاو یو رز مزل کو اوکړې شنو الله وراګېر کړې دي دوه نومونه مخ کې ټلې دي دواړه پاسه لګي چونکه د مقصد صرف معلومات حاصلولو نو دې وس معلومات وغیرہ آو نبی علیہ دی نبی آو و حاصل کړل او چونکه نبی عليه السلام و ته فرمایلیو چې دغه علاقې نه به مخ کې نه نو د دې وجې نه ډیره واپس صاد بن ابي وقاص رضي الله ان هو د دې امیرمو او جنډ چواغا مقداد بن امر رضي الله تعالی اوتان تا ورکڑی شو دا علاقه هم دا خرار جحفه و توی دا آغا طرف تا دا دا رابیغه و جحفه و دا علاقه تقریبا دقریبا یو بل ترا قریبی علاقه دی نو دا دره سریه مسلسل یو بل پسی شوی دی پس دویم کال د هجره باندې د جهاد فرزیت را جهاد فرض مخکې تر اوسه پورې د جهاد صرف اجازت ده په دویم کال د هجره د جهاد فرزیت راغی د جهاد فرزیت په دویمه هجره سفر میاش کوشش سفر میاش دا اوس چې تقریبا په ختمه دور محرم نه بعد شي کمای په دې میاش کې اجازه راغلو دا فرزیت دا جهاد را غلی. جهاد فرش او داگه وجه مومدعوه اجازت ملوشوی او خوصوی جهاد در ماند فرش وجه دعوه چه داخلی طور مدینه مستحکمشوی او ضرورت دده خبریو چې کم بیرونی جاریحیت ته داگه هم حفاظتوش اگه جاریحیت روک تاموش نو دا جاریحیت نا روک تام د پارا چې کم اقدام کی ته جهاد وایي ا جنګي لہذا اجازت ملوش ا اجازهت نه بعد دل تفریضه چې جهاد در باندې اوسه فرض ده ولیکن مشروط جهاد فرض شه یعنی دفاعي یو دا فلحال متاصدي فی جهاد کا رس بیا اقدام جهادم اجازهت ملو ده خدای اول زل چې کوم جهات فرض دی نو دا د ف جاد نه یو ب چې تاسو د اغ چا خلاب کار رووي کوی کا جات به کوی توور بو چېته چې په تاوسمان د حملهورشي د ووجه دو مسی باارتوره بهقره کې ورته الله فرمیلو و قااتلو في سبی الله الذي نه یو قاتلونهکو ملا تاتهدو ان الله لا یحبل معوتدي یعنی په د جهات فرضیت راي قاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے جنگوکے و آغا چا سراؤکے یو قاتلونکم چھتاو سر جنگی نیو شرط دفعی جہاد دیم شرط دو چې فی سبیل اللہ بھئی دا اللہ رضا را دا اللہ پلار کے بھئی سو دنیاوی لالچ غرز مقصد بپکے نوی زکا چې مخکې سورت حج کے اجازت راغلے ہو. اوس للذین یقاتلون یو تلونه به هم زلیمون اجازتته مزلومانو ته چې خپله د فک خدلته دا او آیات د جادو هغه مخکې د سور حج د اجازت او دا د فرضیت د سور بقرري دا د فرضیت د وقاتلو لو حکم د عمل جهات کوئ دا مفسیین وي چې د جهات د فرضیت د آیات تقریبا 12 سفر د سفر 12 ورځې او 2 هجری jihad farsh چې د 20 مطابق اندازا چکم ورځ تو حساب دانو لګولې دا نو دا تقریبا 2 اگست تقریبا 623 ایسوی ده د دې نه پس بیا چونکه فرضیت راغې نو دا ټولو نه اول غزو چې کومه شوی دا, دا غې تذکرہ دې پښې کوغې تا غزو دا ابواوی لکي دا اول غزو دا, دا ولنه جهاد دے د سریونه بعد چې نبی له صلوات و سلام ورکه خپل شامل شوی دا سلور خو مخ کی سریه درې ور پسې د جهاد فرضیت راغې را را. چې جهاد فرض خپل دفاع نو سلورم جهاد چې کم شوه د غزو والا د ری سریده د غزو والا نبی عليه السلام ور دا د فرضیت نه بعد اول غزوہ او د جهادو دو د تعداد مطابق سلورم جهاد دا غزوت الابوا وردوی ابوا او دیتا غزودا ودانم وی ودان دمون سفر کشوید فرضیت راقه سفر کې اندغا میاش او دو هجری وی دو هجری که دا دی ایسوی مطابق دا تقریبا اگس میاش دا چونکی فرضیت اگس کې چه سو ندا سلورم جنگ دے جهاد دے د غزوه په شکل غزوه د ابوا او دارنګ د دا ودان ودان او ابوا د علاقلا د مدینه تقریبا دو 250 میل فاصله کې لکه چونکی نبی علیہ السلام په خپل تشریف وڑے دے نو دا د فرضیت د جهاد نواد اوله غزوا چې نبی علیہ السلام ورکی شریک شوی دینمخ کې درې سړیو سحابې کرام لري و او دغه مخ کې سړیو کې چون کې اولنه سړیو ساس او خیالو نو مهاجر سحابې کرام اغه امیران دي او لګل اکثره مهاجر دي کې د نبی له سلام یو حکمت دا چون کې مدینه والا د ویل زای ورک اوس په دی باندې جنگ مسلچینو انسان فطرت ته نو په لګا ګرانه دا نو نبی له سلام زکا دا وکړه چې اول سریه ټول په مهاجرو کړه او ور سره خپل رشتہداران په امیران مقرره اول ۱۳ امیر کویلې همزه رزلانه به د ۱۳وبه او ابن حارث امیر کویلې او مهاجر ولهګا حسنا چرتا د انصار دونه ویچوم لزې ورکو میرابانه جنگ مسللت ک اگر چې آغا صحابتي ای بیا د بدر په مقډر دنرتوب خبرې کړې و نبی علیہ السلام سره دا احساس او نو ځکه نبی علیہ السلام اکثر مهاجر خپل رشتہ دار لی ګری خدا اولنه غزواله فرضیت نه باد غزو دا ابوا نبی علیہ السلام همدغه تویم کال د حجرت د سفر په میاش کې اویا کسان ثواب کرام ځان سره کړل چې اغم طول مهاجر پدې کې ایمان سره انصار سوګنه دی وته اولین غزوہ کې مهاجر او جھنڈه د جهاد حمزه رضی الله تعالی او تاوالکړهو د جهاد او د مجاهیدینو امارت پخپله کو خدای نبی علی السلام بهدا دستور دا د طریقو سنتو چې کله به د مدینه نه بهر وته نو چونګی نبی علی السلام د مدینه د ریاست سربالار نه هغه کله وطن بغیر د مشریا او امارت او سربراین نه پریو نو پخپل ځای به سو قائم مقام مقرر ناو با د مدینه پاتیشو خلکو مشریم کوله قائم مقام بو د نبی علی السلام نائب بو انتظامی کارونو او د جمعه تمامت یعنی مذهبي انتظامی سیاسی اختیارات به غتواله نبی علی السلام بابار بار لا پدغه موقته راوال غزوی لا ابوال نبی علی السلام وته نصاد بن عبادر رضی الله انو چد مدینه په سردارانو کې د هغه امیر مقرر زلاړه موتد مدینه خیال ساته نبی له سلام تو سلام کم چې د ابواد غزو شو دا موږ د قریش او د قافله دا ګیرو له د يرولو په اراده باندي وا او ای باندې دا معاشي کو زال نبی له سلام دا اطلاع هغه دا چې د مشرکین یو قافله بیا پدی ترکو روانه ده د نو ل السلام اسلام سره د سو هااب دغه علاقیت علاقی. او رسید وا چې ودان او دان ورتهوي دغه علاقیت عام ساام مطلب دا چې ساامې شو او دی باندې رو به غورځې پلیکن هلته نو رال نو غز ج ن او فائده صرف دم روشو چه آگه تا خویطلا چې رسیده چه زمون دا قافل پلتون که نبی علیه صلی او صحابه راو تیدی خو دم روشو چه دا غزه که خوشا کم قبائلو نو آگه سرا سل و غیره معاحده و شوه فدلتا یو قوم بنو زمره بنو زمره دغه غا قبیلہ والتا دا مشر چې و سردار مغشی ابن عامر زمری لدلیقای مشرو اثر اسلام معاهده وشوا د مسلمانانو د دغ مشرکان په اصول کې دا خبره وي چې تاسو په مونږ ملنه نکوي مونږ په تاسو عمل نه کوو تا ته ضرورتي مونږ به سره تعاون کوو مونږ ته ضرورتي تاسو به تعاون کوو دا مونږ مکه ابتداء کې ویل چې دا کومه شرعی او ابتدایي جنگونه شروع شي او غټ مقصد ورکه نبی علی السلام دا مدینه مکی والا دمکی ور کڑے و مدینے والا ته چ مون پتہ سوال مل کو د هجرت نه بعد د نبی علیہ السلام دغه قافله او دا دستې لگل شورو یو خو مکی والا باندې رو به با چولو د پارا چدی د خپل اقدام نووړي او په تولګي چي د دوی فوجی عسکري طاقت سنا سشتہ ذین په دی باندې گزاروش د بنیادی خبره او دریم نبی علیہ السلام وسرا ور سرا پوښ قبیلو سره صلحم شروع کیدره تدعاله رمار محفوظیش نو هر طرف ته چې تقریبا د 3 دي نو اریم یالو دي جنگ شوي یا نه ده شوي خو یو صلح شویل له یو قبیله سره نو دغه قبیله سره صلح وشو په دې طریقه باندې دینه دا معلومه کیږي سیرت نگار وای چې د کافرونو دا نورو کافرو مقابل لې یا خپل سیاسی مفاادو د پاه د ضرورت په با بنا باندې مدد اغسل غ چازدي لکه دتهوي اسلام دا ممسالله حکو مونږ به تا تاسو د منخاب به حمله نه کوو په یوبل په دا د چې غټ دشمن مکې والله دی غ سره فله حالت جن کې نو اسلام ځان د ډیر محهظو هم نه کولاول او دویم دا ګټاو شو مونږ ضرورت شو مونږ تاو سره تاو ضرورت شو مونږ یو بل سره تعاون کو بارحال دا اولانه غزوا وا چې نبی عليه السلام بده کې شامل شوه سپینځله سرځې پدې غزوه کې نبی عليه السلام او صحابه کرام یعنی پدې سفر او تک را تکې مصروف شوي دي دا ابو ودان إلى قدم رابغ طرف تا دا دا مدینه‌نا جحفه یو علاقہ دا رابغ دغه طرف نبی علیہ السلام دغه آبو وطن طرف ته تلل پنظم جهاد آغا غزوه د بوات تا بوات دا غزوه هم پدويم کال د حجرت شویلا دغه په دويم کال باندې بس اجازه شو ش دغه غزوا د بواد په دیکه نبی له سلام شریک شوی دله کې بیا دام دغه غزوا دا. او بووات هم یو علاقہ ده د تقریبا دويمه هجری ربیول ثانی کې شویلا اوې مطابق د اکټوبر میاش 623 کې دام شوه دا هم در اصل دا قریش یو قافله وا تجارتی دا اعلان بیله سلام توش چې دغه سد هغه او ډیرا مضبوطه قافله تجارتی روانه چې تقریبا قافې کې ډیر زیات مال تجارتو ویس دو نیم زرخو سرگو خانو بکی دو نیم زرخو زرخ خان دا نور مال تجارت وغیرہ او سل زوانان مکی والا داغی د دا حفاظت دا پارا مقرر کردو سو کسان زوانان او د دی قیادت د دی قافلے اغا دا مکی سردارانو که امیب نی خلف کن دا دا پدی سربرہ ہے کہ دایوا قافلہ چلے و نبی علیہ السلام پخلم دے کے اوتے رہے او مدینے کے چکم امیر مقرر کڑے دے مشر مقرر کڑے دے نو پدی کہ سو کوئی چدا سات بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوے دمد دم مدینے دم سردارانو کی او سو کوئی صاحب بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ خپل قائم مقام مقرر کڑے دو 200 مجاهدینو په دې غزوې د نبی عليه السلام په سر باب دغه دا دا بوات علاقې تا نبی عليه السلام او د مجاهدين تللی وو چې کله دیور نو نبی عليه السلام ته پتاه لګی دا چې د قریشو قافله د دې ځای نه تیر شوه ویر اعلی نه نکړې پوماو مخکې مو چې بده کې سوپورې چې بدر نه دی شوی نو د ټولو غزواتو او سریو کې غټ مقصد پایروب ورزور اي تداخلو چې ستاوسو تجارتي لارې محفوظې نه دي نو کوم عمله کوي نو ورېстаўه مايشي لارې تجارتي لارې محفوظې نه دي زموږ لاسګي زموږ ټارګټ تا سمو تدا نقصان څه موږ تماشي نقصان راشي خو به حال دغزه ترسه دو سر په توله کې دا چې مشرکین او قافله د مکه والا تیر شوه دا بوات هم دا, دا جو نه قبیله داغ غرون نه یو غرنوم دي یم بو علاقې ترپته یو غر غرد او بوات او مدینه ترمن ځه 55 کیلومتر فاصله بهر حال نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام بیا واپس شي وي شپغم jihad چې کم شوي دي اے تا غزوہ دا صفوان وے صفوان دے بدر الاولا ملکی اولا نے بدر کم چھ اصل غزوہ دا مشہور دا بدر بدر بدر, بدر غط دا بدر جنگ چھ باقاعدہ ورکی جہاد شوی نو دا دا ہین مخ کے بدری اولا دے دے تب بدری اولا زکوئی چھ دا بدر طرف دوی دا یو قافلی د لڈون د پارتی لید او اصل خبر دا و دا قافلی دا حمله شوی و حمله شوی دا دا بدر طرف ته یو علاقه دا صفوان ایه بانده کل چه مکیه والاو کتل چه زمون تمام تجارتی لاره دا په خطره کی دی او دا مسلمانانونا خوف و یره دا چوکر زمون کم قافل زی دویر پس سوکره لیگی. ناوی د انتقام د پاه او د پ خلاب جوابی کاروه د پاه دا سوکل چې د مکې د مشرکانو یو مشر د سردار ده کرس بین جابر الفهی د دا داسیکل چې د مدیین نه سپاصل لکې یو دری میله د مسلمانانو د معمنانو د مدیین د ریاست یو چراګاوه. چای کی دا بیت المال ساروی ماروی دا قرص بن جابر فهری د په هغه چاراگابه عمله عاملا وکړه د مسلمانانو د انتقام او خلاف کاروي جوابي کاروي سارویم او تختول دارنګ او حمله په دغزه باندې وشوا فصوی نو مسلونم خراب را خراب کړ د مسلمانانو البته انسانانو ته تا سنقصان نو سیدلے نبی علیہ السلام تا چپتاو لگی دا نو نبی علیہ السلام آویا کسان دی پسیشا تاورو لگل نبی علیہ السلام آویا کسان واغستل او ورپسی لاک او جنڈ علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ تاورک چونکہ دا دا بدر طرف دے دا بدر علاقہ و نو بدر طرب ته نبی علیه سلام و صحابه کرام دا سفر کړی ده دغل تا یو علاقه رازی صفوان علت چه او رسیدل نو اغی دزین تختیدلیو تلیو نو راگیر نکڑیش خو دغی تا غزوه دا بدری اولاوی لیکی او دل تا نبی علیه سلام مدینه که چونکه پده غزوه کم پا خفلو ته ده دا دره ما مسلسل نو مدینه کې امیر مقرر کړی زید بن حارثه چې د نبی علیہ السلام متبنو او نبی علیہ السلام آزاد کردہ غلام نو د مدینه مشری امامت د زید بن حارثه رضی الله تعالی او taala اواله شوی نبی علیہ السلام ال taala خو چونکه غوی بروق د غزینه تختیدلی نو نبی علیہ السلام واپس دغه کس چې کمم پهې چراګه حمل لکی وه او نو بیا ل اسلام دوی پسې وور او کورس ب جاابیر الفهی د مسلمان شوی د بیا مسلمان او صحابی دی د بیا عروستو اسلام راړی بار حال دغې واقعیت او نهلوی چې د مکې والا یو خوب کوره مضبوط سرد جنگ شورو دی اگر چې یو بل سرا لا نه دی خو دیوب الخلاب لگیا دیسنا سا حملے کئی دارنگ نبی علیہ السلام سریعی لیگی کل بخبل ورز جا وما غزوہ اگیتا غزوہ دا ذلعو شعرہ وی ذلعو شعرہ دا ذلعو شعرہ دے او سوکوی تا غزوہ او غو شعرہ وی صرف غو شعرہ یا ذلعو شعرہ دام علاقہ ده. دا. دا غزوه تقریبا په دې کې دمیاشتې اختلاف ده چې دا جمادی دی اوله کې جمادی وا کو جما دی ثانیہ کې او حجري موږ دویمه ده او میاشت هم نومبر یا دیسمبر ده 623 کې دا غزوه شوید دې کې هم نبی عليه الصلاه والسلام د ثواب کرامو سره تلل او د مشرکین او قافله بیا د ابو سفیان په مشړې کې نو دی پسی نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه هوتي اتیا میرا لړې اله الا قاعده د مدینې نه دی پسی دوی ورغلی ابو سفیان د دې جماد اول په میاش کې د مکینه راوته او شام تر روانو شام تر نو نبی علیه السلام ته اطلاع را لکه نبی علیه السلام په مسلسل قلصحاب کرام بطور جاسوسی سے پزے پے لا اور گزارش چت لا روڑی یہ باز قبائل و سرا چون کہ معاہدے نو داوی زر... ته په ذریعہ بدوی ته اطلاعات لا نبی علیہ السلام ته چ اطلاع الا نو نبی علیہ السلام تقریبا یوم نیم سل کسان او باز روایت راضی 200 کسان ځان سرا واغسل او دی په روانش دیر شوخانو تقریبا دیر شو خان دی او صحابه کرام یو نیم سال یاد وسوري دی په دې ډیر به دوی داسې سفر کاو چې وار په وار به لکه دا یو نمبر نه کو کوزيد نه سزه پورې بیا بل په دې طریقه باندې دغه عشيرې علاقې ته رسیدل کله چې دوره رسیدل ناخلک کیر نکړه زکای او رز مخ کی تیر شي دغه ځینې بیا داوا چې چون دوی د دغه علاقېنا دا قافله شام طرف ته चले وا او شامت بیا واپس کیدون کې وا نو نبی عليه الصلاه دی دې طرفه چتلل ورپې سلاړل هو ګیر نو دغه غزوي ته غزوه د او شې راوي چې کله واپس شامت ناراضلل نو نبی عليه السلام صحابه مقر اکڑی بس اندازہ لگاوي چې کله د مدینه حدود ته دا قافله واپس شي نبی ابو منګا دی بیا که گی رفتارو گیرووا دا کم بدر جیحاد چشو دوم دغا کافی لگا خود دی مخط بچوا نوچی دیور پسی تلی دی هغه قزو دا گو شیره دا دا غا تر پچی راتلل نو دیور پسی وروتل نا اینا دا بدر جنگ جوڑش خود چونکه ابو سفیان دے نا ابو سفیان دا چه بتاولگی دا غا بدر کی تفصیل ریش نا غا تیز رفتار اسمان مکی تا اطلاو لگلا شراغ طرف نو خو زمو قافله دا مال دولت نه ډکا ار روانه داو محمد رسول الله صلی اللہ و سلم او دا مرګری مونږه ګیرای نغتین سوته را ور پسی بیا وروتی دی بدر کې ان شاء الله وایو خو به حال نه دا بدر جنگ جوړ شو دک ابو سفیان د زرو ابو جهل د زرو کسانو سردای د دفاع او بچو دا بار بیا راغلو چاينه بدر بیا جوړ شو مرحال خو د ده ترپا چتلل او غزوه ده او شهره ده نو ده کې دوی ده زین اوتیو د نبی علیہ السلام صحابه کرام او ده گرفن بارشیو بارحال نبی علیہ السلام صحابه کرام واپش شو خو دقل تا باز قبائلو اگی سرا صلح شوی لگا یو بنو مدلجو بل بنو زمرو نبی علیہ السلام دوی سرا صلح معاہده اکڑه واپش خو مدینه کی نبی علیہ السلام صحابی کی کم امیر مقرر کړي د پدې موقع آغا ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ ابو سلمہ د ام سلمہ رضی الله عنها خواون چې بیا د وفات شو د نبی علیہ السلام په ام سلمہ باندې نکاح تړلو بهر حال او پدې موقع جندا چې د جهاد کومه وسپينه واغه حمزه رضی الله تعالی عنہ ہوتا ور کړې شوی د الاقم د انبو وغيرها او یم بو نخل و غیره الا قورتوی د مکی مدینه ترمنزا دا علاقه تر ده قریبا د مدینه نه 130 کیلومتر فاصله دغل تدوی دوی یو بیا اتما داتم دا وب ده دا. بیا بدر ده بدر بر روان حفته ان شاء الله وایو اسریه دا بطن نخلا دا. بطن نخلا دا یو سریه ده پدې کې نبی عليه السلام پخپل نه دی tale او دا پرجاب کې شوه دره جاب میاشتہ وګوره دا ټول د رمضان نشورو شوه دا, دا, دا نشو د یکم هجره د رمضان نه رمضان شوال زلقیدہ د 10 را روان چلیږي چلیږي دویم کال بیا شورو شوه او په دویم کال کې د jihad فرضیت راغې نو غزوات شروع شوه مسلسل نبی عليه السلام په دې غزواتو کې خپل شریک شو اولا غزوه پاکی د ابواوا تویم دا بواوا تویم دا بواوا درین بدرال اولا سلورم غشیرا دا غزوه تی مسلسل اتم جی حاج چشوه دا سریع دا پر جب کشوه دا دو هجری او اسوی جی صاحب سرا جنوره میں آش یې سمه کالم بدل شوه دا شرعه د دې ذکر قران کې مشه د دې دا آیات در اصل د دغ غزو په موقع باندې نازل شوه چې یسئلون کان شهر الحرام کې قتال فی قل قتال فی کبیر و صدنا سبیل الله دا یاتون په دې موقع اصل درجه میا شون نبی علی الصلاۃ دا عبد الله ابن جهش رضی اللہ تعالی عنہ پا امارت او مشرے کې یو قافله الیګلا او نبی علیہ السلام داسې وکړل چې د امیر له خط ورک عبد الله ابن جهش رضی اللہ عنہ خط ولور ک په اې کې د نبی علیہ السلام سره حکمت عملی وا وته ویلو دا خط بنو کولا دا چې کله تاسو سفر وکړ دروازه مزل او کې مخ کې نو دروازه مازلنا بعده با دا خط کو لوکه بس عبد الله ابن جاهش رضی الله هو دا امیر له دروازه چکلا سفر مسلسل او یو زید اور رسیدل نصاب کرام خپل مرګی راغون اخته کو لوکو او اغه زید کې دا خطه طولوس دا غزب بطن نخلاوا بطن نخلا زقدر د طائف طرف ته تلي بطن الاخلیم مقام تر رسیدلی دی نو زکه دې تسریه بطن اخلوې خطه و طولوسه خط کې نبی علیہ الصلات و السلام متداویر چې د مارګورو ته بدووه دغه زین مخ کې کم مرګري تا سرت لغواړي جهاد لا ناده سر لاړ شي او چې کم واپس کېدل غواړي ناده واپس د نبی علیہ السلام, السلام دې خط کې مقصد دا چې دا خبره خوفیه پاتې شي لیوا مخ با کی دینا چرتاج لیو تنے خو ی مطلب دغه طرف ته زاد ور بعد به خط کولاو که کم طرف ته زم تا کرے دا خبر راس کې ساته منافقین یهود نشی و غیره خبر نشي او اطلاع مکی والاته نه رسي نو در دو روز سفر نه باد چې دوی خط کولاو کو نو یو خو ته طرف معلوم شو چیکم خو بز او دمرګرو ته اجازه ته کم ز کم باتي کیږي امیر و چ سامان و عطا تن زو خزم خطا صحابہ کرام چې څونه وسرو ټولو وی چې موږ د سره ټولز نورو ونج دیکې او د وسوهابدا شي سات بن ابي وقاص رضي الله او ادب ابن غزوان د سره او خو خپل په اوخ باندې نمبر په نمبر دوی دې سفر کوه اتفاقی د دین هغه اوخوږه نو دا صحابه کرام د اوخ په لټونه کې لګیو لګیو د ورزه ورپسې سيرا ځنګلو کې ګرځیدل نو صحابه کرام مخ او دیدن ته صحراګانو کې پاتیش نایبی بیا واپس شوی نو درزه واه باد ور پسې دیم را له خو نو دا دو کسان د تغه وجه نه یې سار شوی نو ټول صحابه وسر راډ را سوک واپس نشو چون دوی دی دو دوخ پلاتونه کې نو درزه دیگر زید الاخر دا چی خو مونډو واپس مدینه ته لاړ نو لس کسان بطن نخلی ته رسیدلی الته یو قافله دا مکی والا قافله وا تجارتی اغه د طائف نه را روانه وا نبی علی السلام ته اطلاع اغه و طائف نه دو تجارتي قافله وا اغا ګیرو لواړي نو دغه کسان چې ور رسیدل حل تاغه قافله سرا سرمنه طائف کې اغه ستوي سرمنو کاروبار وسکه میوهه نور تجارتی سامانو کسان صرف سلور د مشرکین سلور کسان اگر سلور کی یو عمر بن حزرمی و بل عثمان بن عبد الله ابن مغیرہ بل درور نوفل بین عبد الله ابن مغیرہ دادوال رونو او سلورم پکے حاکم ابن قیسان دا سلور د مشکین و ترق چون کہ میاش درجب دا ور میاش دا, دا شعبان و نو پرجب کی جہاد بن جنگ بندی و دا ابراہیم علیہ السلام دا وخت نہ دا قانون روانو او مکیوالام ده خیال ساته چې په اشهر الحرم کې به جنگ نکاو نو چون کې دا رجب میاشتہ دې کې چې دوی کلا قافللارې نو لیدې چې را روان دي او سامان تجارت و سره ده نو سواب کرام مشوره وکړسوک یو خو سره چلوک په دې کې د سوهابو کې یو صحابی دې او کاشر رضی الله تعالی ناقصر خړې له سره و خړېو د یو تا شو ومری له زو یاومری نارالو نای چو کتل ای داړو شو جوړه مړه داباسو کومری واره ای داړو ش مخه ترالن اچرالن نودی دي گرفتار ویني ول په دې کې چونی ولی شو حمله په اوسوا په دې سوابو کې سوابره واقید بن عبدالله تیمی رضی الله الانو اغا د غزارو کو نو دا کم چ عامر بن حضرمی له په دو گزارو شو ده او جلش داغا کسان نویو سڑه او جلش دو کسان گرفتار کلد عثمان بین عبداللہ او دارنگ حکم بین کسان دا دو کسان گرفتار اغا بلتی او تختید یو مرشو یو تختید دو گرفتار شو. او دغه کسان مقداد بین اسود رضی هونیول عنہ ہونی یو تی او تختید دوی مدینه تراوز اعمال د غنیمت امزان سرول دا په اسلام کې د کافر او اول سړې په جهاد کې وجل او اول غنیمت رولل دا غنیمت ترول خود به د اسحابه کرامو په خپل استهاده او کارو غنیمت خپل کې تقسیم زکلا دا اسلام طرف نه س قانون نه راغل دا غنیمت مطالبه نو دي دا سوچ کو چې د مخ کې نه د عربو کې طریقو چې دا سردار دا پاره بیت او حسا مقرروله نو د نبی عليه السلام دا پاره ته خمس پینځمه یې سم موجودات د بیت المال لپاره او نو ر خپل کې تقسیم نبی عليه السلام لرال القائدان امراوس الغنیمت امراوس نبی عليه السلام ورته چې ما خطاو سد چم نو ویلې تاسو فوجنګو سرهول کېت او درشمیاشت صاحب کرام ورته وی چې بس زموږ دا خیالو چې کېدې شي شعبان شو روشوې غلطیو شو مونږ دا خیال جوړه شابان میا شو شورود هغه 29 رجب د دې دا, دا خیال جوړه دا یکم شعبان برحال د دې قاعدهان راوستل نبی علیہ السلام زب سے چی شوی دی شوی دی په دې کې دا سه او شوہ چې حاکم ابن کحسان د نبی علیہ السلام پر دې قیدیانو کی یوتا دعوت د دا اسلام ورک ناغ بس اسلام قبول کو مسلمان شو دغه صحابی حکم بین گیسان چه گرفتار شیو بیا مسلمان شیو نروستی و واقع رازی غزوه دا بیری معونه پایکی ده شید شیوه ده بی اگه شو حداو که ده برحال الطا مکیو علا تا مقاملو شو پراپیگانده شو روک چو گورا دوی دا اشهرال د دا عزت خیال نساتی جنگیو کو قیدیانی زمون نونی وال مالی غنیمتی رانونی و او چې د سړی را قتل که نو دی دا ابراهیم مل سلام په دی نم نه چللیږ د یم خللا او شورول حرممې جګي نو دا په خبرهاب ک نام هم جن شو چې دا سو دا خو پر پی ګډه مشه او شورول حم خال نو پغلته کې جنگ شوی دی نو دا اتتونونه نازل شو د بقرې یس الونه الحرام ش فی دی د نهتهپوس کوې چې شورول حرمې جګ څنګه دینالار را بلی زت او فرمیل چې پهې کې جګ فيه قل ال... قل خل... خل... قتال في كبير هو صدنا سبيل الله ټیک دا چې جنگ په پکې خني دا ادب خلاف دا ولیکن بل طرف تا دغه مشرکان خلک د الله د کورن بنګړي دین دینو توحید ته نبري دي تاسو یې د مکه نه راوښلله راوستې حرم ته نبري دي ندی دا دون غټ غټ جرمونه کوي وطنخ کاری او دینه بغلتې سره یو جنگو شو سړیو لګید ندی ته وضاحت کاری نو دا یا تونه چه نا نازل شو نو پده بان صحابه کرام مطمئن شو بارحال دغه یو غزوا شوه دا چه پده که دا این سڑیم بجل شوه ده قیدیان هم را غیری دی دا او دارنګ مال غنیمتم د مسلمانانو لاست شوه ده خو لیکن دا شه دلگو پده خبروانده تیش کرالل او اشعار جوڑ کرل دغرنگ دا انتقام خبرې شورو وروکړې اوې چې د دې بدلب الو ناخر دینه پس بیا د بدر دا واقع شوه دا او باغې کې یو اوله بنیادی غزوا او مار کړ د مسلمانانو چې باقاعده دواړو طرف ته فوجونه आमنه سامنے شویلې او باقاعده جنگ شویلې ان شاء الله بیا راروان تاسو وایو قول قولی هذا استغفر الله لي و رب الله عنا على ذکرک او شکرک او سلام